Искаш ли да оздравееш? Шеста неделна беседа от том 8 на серията Сила и живот. Държана от учителя на 10 февруари 1924 година. Искаш ли да оздравееш? Йоанн, 5 глава, 6 стих. В живота има въпроси. Които само известни хора могат да разберат. Ако запиташ болния, искаш ли да оздравееш? Той разбира добре въпроса и ще ти даде един правилен отговор. За да могат всички да разберат този въпрос, искаш ли да оздравееш? Той може да се зададе в друго отношение. Искаш ли да бъдеш богат? Искам. Искаш ли да бъдеш учен? Искам. Искаш ли да бъдеш честен човек? Искам. Искаш ли да бъдеш добродетелен? Искам. Разбира се, ако аз задам въпроса, искаш ли да бъдеш учен, този въпрос може да разбере само онзи, в душата на когато се крие неотолима жажда за знание. Ако задам на един човек въпроса, искаш ли да бъдеш добродетелен? Това може да разбере само онзи, в душата, на когато се крие жажда за добро, онзи, в душата, на когато не се крие тази жажда, не може да го разбере. Ще бъде смешно да питам Сития, искаш ли да ядеш? Той ще каже, не се интересувам от този въпрос, но гладният, жадният, болният ще го разберат. Ако днес би дошъл Христос, той би задал много въпроси на съвременния културен свят. Много въпроси би задал на съвременните учени. Много въпроси би задал на съвременните църкви, на държавниците, на управляващите. На всички би задал много въпроси. Разбира се, всички биха дали по един отговор. Та и се нещо в човешката душа. Няма човек в света, който да не обича доброто. Няма човек в света, който да не обича знанието. Няма човек в света, който да не обича парите. Духовните хора казват, че не обичат парите, но това е само привидно. Например, спорен е въпросът, дали да има пари или не. Но защо спорят, дали да има пари или не? Кой се парите? Човекът. Парите са един продукт, едно изобретение на човека. Следователно, докато той е господар на парите, ще иска пари. После, когато казваме, че трябва да има ред и порядък в света, ще има. Някои казват, че трябва да има анархия. И както казват, така излиза. Гледайте историята на всеки народ. Пролива се кръв. Историците, философите, държавниците, учените търсят причината за това. Но всяко нещо има своя истинска, дълбока причина. Когато един човек се разболее, коя е причината? Не се е хранил, естествено. Може да има и други причини. Неговата къща може да е нехигиенична. Храната, с която се е хранил, може да е нехигиенична и така нататък. Важно е следователно да се разрешат тия въпроси, понеже те ще засегнат нашия живот, чудни са съвременните хора. Аз ще ви преведа два примера от френско-пруската война. Намират на бойното поле двама войници. Един французин и един германец. И двамата спорят за своят народ. Французинът иска славата на Франция. Германецът славата на Германия, хващат се и единият забива нож в гърдите на своя противник. Намират ги и двамата мъртви с забите ножове. Това е единият пример. Какво спечелват на бойното поле? Французинът повдигнали Франция, Германецът повдигнали Германия. Нека историците се произнесат за това. Другият пример. На едно място намират един французин и един германец и двамата ранени. Французинът превързва раната на германеца, а след това германецът превързва раната на французина. А после и двамата братски си приказват. Питам, защо първите двама забиха ножови в гърдите си? А при втория случай германецът привързва раната на французина и обратно. Някой ще каже, че културата изисква това. Не. Когато човек се напие и започне да лудува, това не е свойство на човешкия дух. Това е винцето вътре в него. Не във всички обаче винцето действа еднакво. Един като се напие, започва да лудува, а друг отива да спи. Следователно, това зависи от моралната стабилност. Има хора, които и като пият са трезви, а има такива, при които като пият, се изисква най-малкото разклащане, за да се прояви тяхната морална стабилност. Сега, какъв е дълбокият смисъл на нашия живот на земята? Хората от 8000 години са правили хиляди и хиляди опити да разберат смисъла на живота и да подобрят човечеството. Това е отлично. Цялата история показва тези опити. Има хиляди хора, хиляди лекари, които са посветили живота си да лекуват човечеството. Има хиляди хора, които са посветили своя живот на проповядване, на морал в хората. Никога не е имало толкова училища, толкова университети, тъй добре устроени, както сега. Разбира се, трябва ли да спрем, да кажем, че сме достигнали върха на своето развитие? Не, ние сме едва в началото му, значи в човека се крие нещо по-възвишено и по-благородно. Коя трябва да бъде унази мярка? с която да се обославя живота ни. Когато майката започне с възпитанието на децата си, кой трябва да бъде първият принцип, който трябва да всъди в своето дете? Кой въпрос трябва да зададе тя? Вие сега сте майки и знаете, че вън от желанието си това дете да бъде здраво, искате то да бъде умно и силно. Искате да бъде не само умно, но и в широк смисъл Добродетелно, защото умен човек може да бъде само добродетелният. Това трябва да се постави като максима. С всяка една култура, както например с идването на християнството, се започва нещо ново. Нова култура иде. Религиите всякога предшестват културата, за да дадат основа на един Умствен подем на човечеството. Така е било в миналото, така е и сега. Така ще бъде и за в бъдеще. Трябва да се регулират човешките енергии и чувства. И тогава ще дойдат хората, наречени гении на човечеството, за да подемат повдигането му. Това е грандиозна работа. Повдигането на човечеството не е дело на един човек. Казваме, е, някой учен, някой философ или някой писател ще стори това. Не, милиони майки трябва да работят, милиони бащи трябва да работят, те са първите работници, а след това ще дойдат плияда все благородни хора, за да работят за това повдигане. Сега важният въпрос, който Христос зададе е... Искаш ли да бъдеш здрав? Често, когато слушат някоя беседа, хората се впускат в един анализ, искат да знаят, каква е целта на оратора. Това е външната страна на въпроса. Понякога и най лошият човек може да ви направи добро и да ви спаси живота, а някой път и най-добрият може да ви направи едно зло. Несъзнателно. Ако един добър човек, който няма понятие от медицина, иска да ви направи едно добро, да ви изцери. и ви даде някое лекарство, от което не разбира, той може да ви умори. Ще кажете, такава е била волята Божия. Не е била такава волята Божия. А онзи, лошият, но умен човек, може да ви даде лекарство от природата. И да ви помогне. Когато един човек препоръчва лекарство, ние имаме предвид, че той трябва да има знания. На онези, които искат да боравят с човешката душа, казвам, вие трябва да разполагате с една висока интелигентност и разумност, да разбирате вътрешните процеси, които стават в човека. Срамота е за хората на 20 век, хората на просветата, да си служат със средствата на миналото човечество. Първото нещо. Хората трябва да се отличават със своята честност. Всеки трябва да бъде истинолюбив, да обича истината. Не е въпросът за нашите грешки. Ние трябва да имаме едно... Непреодолимо желание, непреодолима жажда за онази истина, която дава човешката свобода. Това не трябва да бъде само за българите. Всички народи трябва да имат това желание. Желанието ще даде у нези резултати, които всеки човек се стреми да придобие. Стремежът е важен. Всеки иска да бъде економически свободен. Само, че средствата ни са ограничени? Мислите ли, че тези французи, англичани, германци, всички видни хора, които управляват днес света, не искат това? Мислите ли, че в тях няма този стремеж към добро? Има. Но те се намират пред една грандиозна задача. Ние можем да ги осъждаме. Но не е тъй лесно с един замах да се създаде закон. Ако е така лесно с един закон да се подобри човечеството, до сега хората биха го направили. Не, от друго нещо се нуждае човечеството. Законът е едно ограничение, а приложението на закона, приложението на тия сили, които са в живота, разумната природа, трябва да стане достъпно за човешкия дух, за човешката душа. Следователно, човешкият дух и човешката душа са божествени прояви. Умът и сърцето са прояви на духа и душата, а тялото е само едно следствие. Следователно, ние, хората, Посвещаваме целия си живот на тялото, наследствията. И там е всичката грешка. Майката посвещава на тялото на детето си целия си живот. Тя милва очичките, ръчичките му са му, но не се стреми да погледне какво има в душата му, да види това, което се крие вътре в нея. Казва моето ангелче, но не знае какво могат да направят тези ръце. Това дете може да бъде един Наполеон, един калигула, един Толстой, може да бъде един Христос. Не този Христос, когато очакват, а Христос, човекът с непреодолимата любов към цялото човечество. Като казвам Христос, разбирам човека, който има непреодолима любов към човечеството. Който е намерил доброто, благото в живата природа и всичко това иска да предаде на другите така, както го е намерил за себе си. Това е целта на Христа. И следователно ние, съвременните хора, сме се заблудили. Взели сме изопачено Христовото учение и сме сложили в него неща, които не са верни. Например, като кажем, че трябва да имате любов, вие казвате — да, но с любов само не става. Е, щом не става с любов? С какво става? Ама и малко насилие трябва. А по-голяма сила от силата на любовта има ли? Някои казват — аз употребих любовта, но тя нищо не ми даде. Не си я е употребил още както трябва. Тази любов трябва да действа като едно възпитателно средство, и с нея човек трябва да бъде действащ, активен. Ние трябва да се борим с мъчнотиите в живота, да ги надделеем. За това трябва да се въоръжим с любовта. В природата извън нас съществуват известни сили, които са неприязнено разположени към човешкото развитие. Това е един посторонен въпрос, който може да оставим настрани, но казвам, че човек трябва да знае законите, с които може да се справя с тия сили. Ще ви преведа един пример. Един индийски факир, на име Мали, укрутител на змии, като минавал през река Ганг, бил хванат от един крокодил. Този факир, който знаел да окрутява всякакви змии, кобри, попада на крокодил, който го завлича към реката. Но той бил смел, досетлив, забил двата си пръста в очите на крокодила и се спасил. Това било единственото средство да се избави. Спасява се, но с месеци носи своята рана. При друг случай този факир... Като пътувал из гористите места на Индия, един ден бил повален на земята от тигър. Лежи той на гърба си 5, 10, 15 минути. Гледа, тигърът не го дави. Той се чуди. Мисли си, защо тигърът не му прави нищо? Защо не свърши с него? А какво било? В пазвата на факира имало една кобра. Наречена Саприла, която веднага изкочила и фиксирала тигъра. И бил този тигър, но и той затреперил от погледа на кобрата. Фиксирала го тя около 10, 15, 20 минути. И по едно време в тигъра се явили особени спазми и се търкулнал на земята. Саприла дошла в помощ на своя господар. Клъвнала тигъра. И той се търкулнал на земята. Човешкият ум трябва да се бори с злобното в себе си. За да се бори и устоява, човек трябва да има умение. Огъня няма да угасим с духане, а ще му полеем вода отгоре. Христос се обръща към болния и го пита. Искаш ли да бъдеш здрав? Аз казвам на съвременните хора, ако би дошъл сега Христос и би ви запитал, искате ли да бъдете щастливи, всички ще кажете, искаме, Господи. Искате ли да бъдете богати? О, как не? Всички искаме да бъдем богати. Искате ли да бъдете умни? Е, Господи, това вече е трудна работа. С богатството лесно се разправяме. Но колкото до учението, то е трудна работа. Именно трудните работи са хубавите работи в света. Възвишени и благородни работи трябва днес. Всяко знание, не само съвременното, трябва да се опита и докаже. Като казвам, че трябва да се опита, то е защото имаме една страна, която е проверена, и друга, която не е проверена. И предстои да се провери, какъв е смисълът на нашия живот. Често ние постъпваме като тия двамата, германецът и французинът хванали сме се за гушата и заставаме с нож един срещу друг. Какво ще добием? Нищо. Втория пример, да превържем раните на своя брат, е за препоръчване. Единият трябва да каже... Братко, аз направих една грешка, но мога да превържа твоите рани. И другият да каже, и аз мога да превържа твоите рани. Това се чувства сега, от сегашните народи. Тие християнски народи трябва да се постараят да превържат раните на своя брат, а не да забиват нож един в друг. Това е, което трябва да направят всички. Великите народи. Силните народи трябва да превържат раните на кои? На унези, които са ранени, които са слаби. Това е не само за нас лично, а е положението, което трябва да вземат всички хора. Христос каза на болния. Искаш ли да бъдеш здрав? Искам, Господи. Тогава Христос му каза. Стани, вдигни одера си и ходи. Днес в европейските народи има едно състезание. Те не знаят кого да делегират, а не че ни искат доброто. Всеки държи от него да излезе инициативата. Ако Франция поиска да направи конфедерация, Германия ще се противопостави. Кактай? Ако Германия поиска да направи конфедерация, Англия ще каже. Кактай? И всеки ще иска да излезе на сцената. Трябва да се споразумеят. Когато ние искрено желаем доброто, трябва да ни е безразлично от кого ще излезе. Нека излезе най-умният човек да изнесе доброто. Ние ще го поздравим. Това добро е за благото на всички. Казвам сега, ако ние сме езичници. Въпросът щеше да се уреди по друг начин. Ако служихме на много богове, въпросът другояче щеше да се уреди. Но понеже сме християнски народи, понеже всички служим на един учител, на един Христос, който е проповядвал любов на хората, то безразлично е за нас кой ще изнесе доброто. Когато се проповядва любовта, това не значи обезличаване. Любовта е унази велика сила, която ще даде възможност на всички същества, от най-малките до най-големите, да се проявят. Тя ще даде условия да се прояви живота. И ако ние разбираме красивото в живота, то ще дойде. Защо страдате? Защото във вашите сърца няма унази искренност. Понякога вие се поставите благочестиво, например, като ви говоря сега, силата на моята реч зависи от онази вътрешна чистота, от разположението на моя ум, на моето сърце, на моята душа и на моят дух дадения момент. Какъв смисъл влагам? Това е, което определя силата на моята реч. В света има една велика сила. Едно велико същество, пред което никаква лъжа не може да мине. Тази сила обославя целия живот. Тази сила съди всички. Не мислете, че можете да вършите каквото искате. Не. Това същество постоянно изпраща хората в гробищата. Всички изпраща там. И юнаци, и слаби. До сега никой не се е избавил. И когато Христос дойде, и Него изпратиха там. След това Той показа своето изкуство Възкръсна. Има един стих в псалмите, който казва: Няма да оставя преподобните си да видят изтление. Ако имаме тази велика любов, ако имаме Бога на наша страна, ще опитаме този стих. Ние проповядваме едно учение всички да имат тази любов, но да се приложи без насилие. Днес всички искат любов, но в какво седи тази любов? Казват, да разделим помежду си спечеленото. Ние хората на любовта не се нуждаем от събраното богатство на другите. Ние се нуждаем от това богатство, което ни се дава отгоре. Ние се нуждаем от това богатство, което припечалваме с труд, със своите ръце. Някой път казвате пари, пари. Тези пари са изцапани с човешка кръв. Те са опозорени, не са за нас. Няма нито един, който след като е сложил парите в джоба си, да е прокопсал от тях. Следователно, ще оставим света. Нека той борави с парите. Те не са за нас. Те са едно следствие. Ние като разрешаваме въпроса с парите, те за нас не са принцип. Не представляват никакъв спор. Парите са си пари. Златото пак ще се върне в земята. Това злато и сребро не можем да изнесем от нея. И светът е тъй направен, че като дойдем до края на живота си, там има митница и митничари, и като отидем при тях, те ще ни съблекат по всички правила. Жената на един американски консул, като минавала през Германия, съблекли я на митницата, прегледалия я най-щателно дали няма в себе си някакво писмо, каквото германската цензура не позволява. Тя казва: Това е голямо безобразие. Възмущава се. Казвам, във времето на смърта, като дойде тия бирници, така щателно ще прегледат човешкия мозък, човешките кости, навсякъде. Няма да го оставят да изнесе нещо от земята. Някой казва, е, аз забогатях, аз съм учен. Не, аз намирам, че смисълът на живота Седи само в любовта към Бога. Той е единственото същество, което не се мени. Той е принцип. Бог в себе си е математическо цяло. Цялото не се мени, а неговите части претърпяват едно вътрешно изменение. С човешките души, с ангелите, с висшите духове могат да стават промени. Той е в реда на закона за усъвършенстването, ние можем да растем и да се развиваме. Цялото в себе си може да се проявява като цяло. Неговата сила нито може да се увеличава, нито да се намалява. Щом се увеличи, значи му липсва нещо, стреми се да го достигне, щом намалява, има излишък. Следователно, Абсолютното цяло Бог е една постоянна величина и тази величина ние наричаме Божествен Дух. Първото проявление на това цяло е любовта, а любовта носи живота на човека. В какво седи любовта в света? Във физическата любов всякога има едно желание. Ти имаш желание да целунеш, да повикаш на гости и да огостиш този, когато обичаш. Това е първото проявление на любовта. Когато не обичаш, ще държиш далеч от себе си и няма да го нахраниш. Следователно, имате ли един приятел, който ви обича, той ще бъде готов да ви услужи, където и да сте. Не ви ли обича, няма да ви услужи. Това разположение съществува и между народите. Понякога народите имат известно разположение един към друг и се проявяват благосклонно едни към други. А понякога нямат това разположение и тогава се създават всички мъчнотии. Но ако ние не изпълняваме Божия закон да се обичаме, какво печелим? Не създаваме ли за себе си една от най-големите мъчноти? Създаваме. И днес повече от когато и да е, се нуждаем от хора, които да разбират любовта в най-минималната нейна програма. Всички хора, даже и най напредничевите казват, животът не може без насилие. Как да не може? Любовта без насилие може да дойде в света. Тя трябва да влезе без насилие в света. Когато светлината влезе във вашата стая, трябва ли да чупи прозорците, за да влезе? Не. Тя влезе свободно през стъклата. Тази любов трябва да проникне в нашите умове, в нашите сърца и души, и ние трябва да бъдем искрени. Сега държавата казва понякога за нас. Тези хора говорят в името на Бога, но имат обратни идеи. Те са анархисти, готвят една революция. Хубаво! Ако ние в името Божие готвим една революция, сме най-позорните хора. Когато един анархист проповядва насилие, това е вреда на нещата, това са неговите идеи. Но когато в името Божие се крият някакви анархистични идеи, това е позор. И такъв човек в моите очи не е човек. Ние, които говорим за любовта, отричаме всяко насилие. Любовта изключва насилието. А държавата няма какво да се сърди на анархистите, понеже те са нейни деца. Че са нейни деца се познава по това, че тя употребява насилие. И те като нейни деца употребяват Същите методи. Така е. Синът прилича на бащата и дъщерята прилича на майката. Бащата е сприхав и синът е сприхав. Майката се сърди и дъщерята се сърди. Не. Ние ще употребим един нов метод и казваме. Без насилие в света може, но дайте време. Малко време се изисква. Следователно за да се приложи този велик закон на любовта. Изискват се силни хора. Всички съвременни писатели, всички служители на Бога, се влияят от средата, от мнението на обществото. Където и да отидете в Америка, нито един проповедник не може да се изкаже свободно. И един български свещеник също не може да изкаже своите убеждения свободно от началствата си. И един военен, и един учител не могат да се изкажат свободно. Крият се. Е хубаво. Защо ще крием своите убеждения? Кому до сега любовта е донесла зло? Всичкото благо в света се дължи на тази велика любов. Светът сам по себе си е любов. Безлюбието е едно малко отклонение. Когато хората казват, че безлюбието не е истинското проявление на човека, то е защото истинското проявление на човека е само в любовта. Ние, съвременните хора, още не живеем по любов. Защо? Болни сме. Сега често ми възразяват, ако ние постъпваме с любов... Сърбите ще дойдат в България и ще ни завладеят. Ако речем да не се противим на злото, те ще ни поробят. Не е така, приятели. Любовта не е за слабите хора. Любовта е само за великите, за силните души. Тя не е за пигмеи, за дребнави хора. Тя е само за силните. Най-великото същество Бог е любов. И знаете ли каква грамадна сила се крие в човека на любовта? Хората са чудни, като казват, че ако българите биха живели според закона на любовта, то сърбите, като излязат с една 500 000 армия срещу нас, чудо ще направят. Не, ако българите постъпват според закона на любовта, то само като махнат с ръка, сърбите ще заспят. Тогава българите ще им вземат конете... Оръжията това-онова и ще им кажат. Вие сте наши братя. Ние решихме да живеем по любов. Сърбите ще кажат, ние имаме политика. Но щом са без оръжия, ще се върнат. Хубаво, ще дойдат втори път, пак същото. И най-после, като дойдат 5 шест пъти и оставят всичките си коне и оръдия, ще имат ли сметка да идват? Не най-после ще кажат, да се не занимаваме повече с тях. Човек трябва да направи най-малкият опит и тогава да говори. Някой да да едно шише с лекарство някому. Казвам, ти направи ли опит с това лекарство? Не, четох в обявленията, пише, че е добро. Не, не, ти пръв ще направиш опит с лекарството. Когато някои говорят за любовта, аз ги питам. Вие направихте ли опит с нея? Българите казват добре, но ако след като махнем така с ръцете си пред сърбите, или пред когото и иде, не успеем. Е, тогава ще започнем по старому, и в такъв случай пак ще има щупени крака, ръце, глави. Духовните хора в този свят се делят на два лагера. И за това не успяват. А хората от света са практични. Те си имат изработени възгледи и действат според тях. Няма какво да успорваме техните възгледи. Докато нашите възгледи, нашите методи не дадат по-добри резултати, няма какво да спорим. Ще направим един малък опит и тогава ще кажем. Ето нашите методи. Христос казва на Болния. Ти искаш ли да бъдеш здрав? Искам, но няма кой да ме сложи в капалнята. Казва му Христос. Стани, вдигни одера си и ходи. Започва тогава спор. Кой ти позволи да вдигнеш одера си? Не знаеш ли какво писа Моисей? Не зная какво писа Моисей, но онзи, който ми каза да стана, той ме оздрави. И после Христос го намери и го предупреди в едно нещо. Иди и не съгрешавай повече, за да ни ти стане по-зле. Следователно, религиозните хора, според мен, без разлика в това дали са християни, мисулмани или каквито и да е, трябва да бъдат най-умните и най-добрите. По това трябва да се отличават те. Тъй гласи... Религията. Ако религията е служение на Бога, религиозните хора трябва да бъдат не само истински учени, но трябва да бъдат най-умните и най-добрите хора. Те няма да бъдат като ангелите, но в своя живот трябва да бъдат образци. И тъй от нас се изисква един малък опит. Направете един малък опит с вашата любов. Любовта сте опитали. Тази божествена любов не се предава с думи. Преди всичко за нея се изисква нов език, нови думи. Ако човекът, в когато блика тази любов, дойде във вашата къща, той без да ви каже една дума, ще бъде за вас същото нещо, каквото е изгряващото слънце. Може да дойде друг да ви говори сладки думи, тъй ще бъде, иначе ще бъде. Но сълзите ви ще текат. Дойде ли обаче човекът на любовта? Сълзите ви ще се присушат. Скръпта ви ще изчезне и вие ще усетите нещо ново да се влива във вас. В сърцата на всички ни живота трябва да блика като един извор, за да се повдигнем и да покажем че сме носители на Божественото. Питам християнските народи. Днес Христос интересува ли се от църквите? Интересува се. Той ходи навсякъде, обикаля. До сега е обиколил цяла Европа и се чуди на гениалността на неговите последователи, че вътре в неговата уста и неговия ум са сложени неща, които той Никога не е помислял да каже. Тези хора говорят за всичко, но за любовта не са говорили досега. И казват, Христовата любов е неприложима. Това учение е утопично. Изискват се още хиляди години според Дарвиновата теория, докато хората дойдат до положение да приложат тази велика любов. Българите казват, Трайконо за зелена трева. Когато Христос е проповядвал своето учение на евреите, той им е казвал, сега е време за вас да приложите моето учение. Ако не го приложите, в две години ще опитате последствията на вашето отричане. И днес Христос отново седи пред вратата на европейските народи и казва, ако вие приложите моето учение, очаква ви едно велико знание. Едно велико благословение. Но ако отхвърлите любовта ми, както преди 2000 години, ще опитате най-големите нещастия. Ще се възмути не само небето, но и земята. Под земята се готви нещо страшно. Ако тия хора не приемат божествената любов, земята ще се отвори и ще ги повикат долу. Ще има една революция в природата, но не такава, каквато вие познавате. Тази революция, която сега става, е нищо пред тази, която природата приготвя. Ще стане такава революция, каквато светът не помни, каквато никога не е виждал. Ще бъдат разпокъсани и железници, и телеграфи. От този свят няма да остане нищо върху земята тробата на тази земя ще израсне друга една култура. Кога ще стане това? Ако не приемете любовта. Да. Няма да ви давам подробности по това, но четете Евангелието, там е писано, че слънцето ще изгасне, че небесните светила ще потъмнеят. Казват това са заплашвания. Когато стане... Ще видим, дали са заплашвания или не. Сега не ни е страх, дали земята ще се отвори, дали ще има земетресения. Тия неща за нас са маловажни. Когато стане земетресение, нашите крака няма да се разтърсват, ние няма да бъдем на земята, казва писанието. Праведните ще бъдат грабнати и вдигнати във въздуха, да видят Господа, а земята отдолу ще се тресе. И грешните ще кажат на планините, Закрийте ни от лицето на този, който иде. Както виждате, любовта има страшни последствия, ще изпъкнат всички престъпления. Аз не говоря за политическите, говоря за онези най-лоши, срамни, позорни престъпления на духовните хора, които са ги извършвали в името на любовта. Не светът ще бъде съден, светът ще си замине, ще бъдат съдени духовните хора. Грешните хора на съд няма да бъдат викани. И някои казват ‒ е, не е близо това време ‒ не ‒ пред вратата е това време ‒ и всички трябва да се молят да се отстрани този час ‒ Божия ден е страшен. Сегашните християнски народи седят, играят си, продължават да лъжат. Не, не, всички трябва да слугуват на любовта. Единственото нещо, което може да ни спаси, да ни избави, е да се свържем с Бога на любовта. И тогава европейските народи ще бъдат по-добре, ще имат всички по-добри условия, Англия ще бъде по-велика. Германия, Франция, Америка, Сърбия, България също, на всички народи трябва да се даде свобода. Това е християнство. На всеки един народ, колкото и да е малък, нека се даде право да живее с носен живот. Само така ще се образува едно братство. Как ще се образува то, ще се намери начин. Затова религиозните хора трябва да се вдъхновяват и да станат носители на тази велика, божествена любов. Сега забелязвам, следя, как се водят какви ли не спорове за маловажни работи. Но вярвам в едно. Вярвам в човешката душа. Вярвам в човешкия дух. Всеки човек е двояк. Има двояко естество. Естество на едно мислещо същество и естество на едно любящо същество. Във всеки има една божествена душа, на която можем да говорим. Във всеки един, каквото и място да заема, има божествен дух. И колкото и да е груб този човек, трепни ли в него тази благородна струна на душата му, той се изменя. Колкото и да е престъпен някой, при известни случаи ти виждаш в него един ангел, който може да ти подаде ръка, да ти направи една услуга. И тъй разумни трябва да бъдем, а не да се афектираме, да мислим, че като се вълдушевим светът ще се поправи. Аз пак настоявам, че всеки вярващ трябва да има един Непоколебим купнеш за добиване на тази опитност, да се свърже с Бога и да опита любовта му тъй, както опитва слънцето. Всяка душа може да опита тази любов. И опита ли я? Тя не може да се лъже. Ще опита тъй, както опитва слънчевата светлина. Ние можем да се лъжем но кога? Само когато е тъмно. Когато вие имате очи, и аз имам очи, тогава лъжа не може да има. Седим сега да кажем в това събрание, но хиляди други хора има, събрани в други общества, в други църкви или джамии. Не мислете, че само това място е място на богослужение. Където и да сте, щом сте се събрали в името на Бога, то е място на благословение. Да не казваме, че тук не е място за служене на Бога. Не. В благородните хора, където и да са събрани, в какъвто и дом, в каквато и да е църква или джамия, всякога в тях ще има един вътрешен купнеж за Божията любов. В нас трябва да има едно искрено почитание към Божествената душа и към Божествения дух. Ние сме родени с доброто вътре в себе си. Някой ще каже: В грях ме зачена майка ми. Да, но преди да ме зачене майка ми, аз бях в доброто, а злото, грехът, ме обвиха от после. Трябва да знаем, че този великият закон на любовта е по-велик от злото. И като дойде той, всички ще се разберем. Всички трябва да вярваме, че любовта е която ще победи света. Сега има един спор. За какво? Вие се съмнявате в мен, казвате, това учение е опасно. Хубаво. Аз не казвам, че трябва да го приемете. Опитайте. Приложете го. Направете най-малкия опит с него. Вашите възражения, вашите стрели, аз взимам предвид. Но като дойде Христос, какво ще каже на хората? Я ми кажете. Всички казват, че ни трябва храна. Бил ли е светът лишен от храна? Всяка година е имало преизобилно. Толкова работници във Франция, в Англия, в България и навсякъде по света работят с ралото си и се изкарали храна повече, отколкото трябва. Днес в света има повече храна, отколкото консумираме, но всяка година се складира някъде и не отива на своето място. Не, че у нези, които го складират, мислят зло, а в техните сърца има запичане, те не мислят доброто на другите. Ако на един милионер и милиардер, каквито ги има в Америка, трепнеше сърцето за другите, ако от тях би се събудила тази благородна струна на съчувствие, биха ли могли да задържат толкова милиона тона жито за себе си, а другите хора да умират? И ние седим и казваме, Бог ще оправи света. Не, днес е зовът към всички ни. Ние сме чада на Бога. Ние служим на Бога, на любовта. Но изпълнихме ли този закон на любовта? Не още. А си хвърляме вината един други му. Ако запитате някого, ти изпълни ли закона на любовта? Ще ви кажат, че сте в заблуждение? Не. Не сме в заблуждение. Но никой не е в състояние да изпълни това учение тъй, както трябва. Защото нямаме тази смелост, понеже любовта не е проработила още в нас. Когато проработи, тя ще внесе в нас истинските методи за приложение на учението. Не говоря за любовта на онази мома, която може да напусне дома на майка си и баща си и да бяга с онзи момък. С приставането тя не е разрешила въпроса. Представането не подобрава живота. Момата, като е избрала един момък за себе си, според нашите схващания, трябва да го обичат и майката, и бащата, и братята, и сестрите. Това е благословение за дома и... Не го ли обичат? Избяга ли тя с него? Има нещо лошо в него. И за мома, която жертва любовта на майка си за своя възлюбен. Казват, идеал има тя. Идеал има. Не. В света има само един идеал. И той е Бог. Мома, която напуска майка си, ще напусне и мъжа си. Коя е сигурността, че този, за когото ти жертваш живота си, те обича? Ами той ми говори сладки думи. Не, не. Светът от сладки думи умира. Очите му светът, той ме прегръща и целува. Че кой не прегръща и целува? И Христа обичаха, но после му забиха гвозди й, го, а след това плачат, сълзи проливат за него. Да, плачат за гвоздиите на Христа, но като излязат вън на пътя, срещнат някого с гвозди и на ръцете казват, е, такава му е съдбата. И си отминават. Това, което ви говоря, е лично за вас. Отнася се до всеки го. Има един личен въпрос, с който ние трябва да се справим. Той е най-важният. И най-благородните, най-възвишените неща в света не растат при спор. Там, където има спор, Истината никога не може да излезе. В мир и спокойствие расте и се развива истината. В мир и любов расте. Щом дойде любовта, вие ще имате доверие в мен и аз във вас и ще можем да разговаряме, да се разбираме. Щом влезе и най-малкото съмнение, тези отношения между нас не могат да съществуват. Няма в света нищо скрито покрито, щом Христос видя болния човек. Той му вдъхна доверие. Погледна го в очите и го запита. Искаш ли да оздравееш? Искам, Господи. Като го погледна в очите, Христос си каза, не съм видял такива очи. Благословение е за нас да срещнем Господа и да ни проговори, но не външно да го срещнем, пазете се от това заблуждение, не търсете Господа външно. Пак ви казвам, божественото носи светлина за ума и топлина за сърцето, знание за ума и любов за сърцето, божественото носи още и свобода. Но тази свобода не е обоснована на насилието, не е обоснована и на науката. Тя е нещо идеално. Като дойде тази велика божествена любов, ние няма да обръщаме внимание на човешките грешки. Някои ме питат, не може ли без грешки? Чудни са хората. Възможно ли е, когато дойде порой, който влаче разни клончета и тиня, Реката да остане чиста. Запитват. Защо тази река е нечиста? Няма защо да съдим живота. Животът е едно велико течение. Той сам по себе си е чист, но носи много отайки, които постепенно ще се отаят. И сега Христос пита болния. Искаш ли да здравееш. Вие казвате, това беше преди 2000 години. Хубаво? Преди 2000 години говори Христос. Колко хора приеха неговото учение? След смъртта му бяха всичко 500 братя. И когато той се възнесе, даже някои от тези последователи се усъмниха дали това е вярно или не. Такъв народ са били евреите. Трябва да знаете, че когато ние дойдем до положението да носим тази истина, светът ще опита това учение. Любовта ще внесе здраве, ще внесе светлина, ще внесе разбирателство между хората, между мъже и жени, между деца и родители, между братя и сестри, между господари и слуги, навсякъде. Тя е Вътрешния процес, който гради, нещата, които сега стават, са вън от любовта. Любовта е един вътрешен процес и няма нищо общо с тези работи, които стават в света. Тя носи живот. Казва Христос, както отец ми има сила да дава живот, така и синът има сила да дава живот на унези които вярват в Него. Искаш ли, казва Христос, да оздравееш? Трябва да имате смелоста на онзи факир, да забиете пръстите си в очите на вашите грешки, на злото във вас, за да ослепее то. Вашата кобра, вашият ум, трябва да бъдете и силен, че като погледнете игра в очите, той да се стъписа. Ние не трябва да бъдем слабохарактерни, трябва да знаете, че в човека има нещо зло, но то трябва да се победи. Представете си, че аз съм беден човек, пътувал съм няколко дни, гладен съм, минавам покрай една богата къща, влизам в стаята на някой милионер и виждам касата му отворена, гледам парите. Намирам се пред едно изкушение, пред един изпит. Има един закон вътре в мен, който ми говори да не се изкушавам. Разбира се, ако има стражари, аз ще бъда много изправен. Няма ли стражари? Няма закон. Не. Има велик закон вътре в света, който регулира нещата. Казва Христос, искаш ли да бъдеш богат? Сега Христос седи при касата и ви запитва, «Искаш ли да бъдеш богат?» «Искам, Господи. Е, бръкни вътре. Мислите ли, че сегашният закон ще признае това бръкване? Ако ви хванат, ще кажете, Христос ми каза да бръкна в касата. Не, не за такова богатство ви говори Христос. Като те запита, искаш ли да бъдеш богат?» Той ще ти каже: На тази каса не обръщай внимание. Ела с мен! Христос ще те заведе на някое планинско място и като седнеш там, ще ти каже: Искаш ли да бъдеш богат? Искам, Господи! Тогава от земята ще излезе всичкото богатство, тъй изчували! И Христос ще ти каже: Вземи си колкото искаш. Това, което излезе от земята, е мое, а другото е чуждо. То си има свой образ. то е на кесаре. Отдайте кесаревото кесарю, а Божието — Богу. Това, което излезе от земята, е твое. А ако не излезе нищо, ще вземеш ралото и ще уреш. Пак ще намериш това богатство. Искаш ли да бъдеш здрав? Искаш ли да имаш знания това-онова? Ето важният въпрос, който трябва да разрешим. Бог е любов. И вън от Божията любов няма друг живот. Няма по-хубаво нещо от това да сме приятелски отношения с Бога. Какво нещо е Бог? Някой казва, че като отидем при Бога, ще оголеем. Не. В човек като отиде при Бога, ще се събудят велики мисли. Господ ще ти покаже, защо е създал световете. Ти сега искаш една малка къщичка. Господ казва, нещастен си, като искаш една малка къщичка. а ще ти дам една цяла земя, да отидеш да се разходиш, да обиколиш една цяла планета. Богат е светът. Богате за унези, които любят Господа. И ако някой път се усещате недоволни, то е защото знаете вашето наследство на звездите. Там е вашето наследство. Искаш ли да бъдеш здрав? Христос пита: Искаш ли да любиш Господа? Искам, Господи, как? Казано е в закона, да възлюбиш Господа Богът твоего с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и сила и ближния, както себе си. Искаш ли да бъдеш здрав, това значи, искаш ли да любиш Господа, да се появи славата Божия в теб. Ето смисъла на живота, който всеки иска да разреши при сегашния си живот. 10 февруари 1924 г. София